La miezul nopții va cădea o stea. Pista 7. Acumulator, buji, scurt circuit, pistoane gripate și așa mai departe. Găsesc imediat pretextul să te facă să fie bine ta. Și dacă poți, fără ceva. Majoritatea mașinilor sunt uzate, niște rable. Cu asta scot ochii tot timpul. Dacă au dreptate, ce pot să le răspuns? Fie vorba între noi, ca meseriași, sunt dați dracului. Numai ei se pricep să le facă să meargă. De aceea le mai trec și eu cu vederea unele porsne. E drept, mai strig la ei, mai scap câte o înjurătură, dar o fac numai ca să nu-și închipei că aici, la mine, e stat fără câini. După ce o obosesc zbierând, îi lasă în plata Domnului. De cât să am de-a face cu pramatele astea, aș prefera să comand un pluton pe front. – Lasă că nici acolo nu ușor. Sublocotenentul popat Ai dreptate. La necaz om spune multe, chiar și lucruri de care nu e deloc convins. – Dar te rog să crezi că nici mie nu e deloc ușor, mai ales în asemenea condiție când frontul e aproape permanent în mișcare. Ștabii nu știu decât să-ți ceară ca toate mașinile să circule. Nu le pasă și nici nu vor să știe că de multe ori se întâmplă ca șoferii să plece la drum fără să aibă măcar pețice de rezervă. Și dacă ai ghinionul să-ți rămână în drum o mașină, cine răspunde? Popazul săracu. Nu-ți mai spun ce-i pe capul lui atunci când se întâmplă ce mi s-a întâmplat. Adică... Stai, domnule, mi se pare că dumneavoastră încă nu venisești la noi. Ei bine, află că unul din șoferii mei a fost împușcat. Nu știi? Parcă mi-au povestit ceva, băieți. Dar ceva foarte vag. Am impresia că nici ei nu știau mai mult." Sublocotenentul, popazul s-a plecat peste masă și -a i confidențial. O afacere împuțită de spionaj. Nu mai spuneți. Sunteți sigur. Când își vără nasul biroul doi, ce altceva poate să fie?" M-au și m am învârtit cu fel și fel de întrebări, de parcă eu l aș fi omorât. La un moment dat chiar am crezut că mă bănuiesc. Nu știu cum am putut abține să nu i jur de mamă. V-ați necăjit rău, să zic. Acum sper că v-au lăsat în pace. Slavă Domnului! Puțin am mai să încep a prinde muște. Și veselite de propria lui glumă, izbucne într-un hohote de râs atât de puternic încât începe să-ți geamurile. Ca să-i facă plăcere, ulea schiță și el un zâmbet. Ați avut într-adevăr ghinion, domnule sublocotenent. Dar care e părerea dumneavoastră? Credeți că șoferul... Cine? Pantelimon? Să fim serioși, mi-aș pune mână în foc pentru el. Atunci, de ce credeți că a fost împușcat? Sublocotenentul zâmbi cu aer de superioritate. Se vede că nu prea te pricepe în chestii de-astea." Păi, dacă a fost spion, atunci de ce a trebuit să fie împușcat?" Și el privit triumfător. Aveți dreptate, la asta nu m-am gândit," a replica afectând naivitate ule. Uite care e părerea mea. Din întrebările care mi-au fost puse, am putut deduce că biroul doi vede în împușcarea șoferului limon un fel de răfuială între spion." Pantelimon însă nu a fost spion hitlerist. Nu pot dovedi cu fapte concrete, dar e convingerea mea intimă. Mai curând să cred că a fost împușcat de un spion. Întrebarea este, ce interes a avut spionul să-l împuște? După mirea mea părere, unul singur. Probabil, printr-o împrejurare oarecare, pantelimon s-a aflat în posesia unor informații privind activitatea vreunui agent hitlerist și atunci banditul s-a hotărât să-l achite. Mie mi se pare această ipoteză mult mai aproape de adevăr. Dumnezeu, ce părere ai? Eu, așa cum bine a spus, nu prea mă pricep în asemenea chestiuni. Se eschivea ulea care, în sine sa, recunoștea că ipoteza sublăcotănintului Popazu nu era deloc lipsită de interes. Dacă ipoteza dumneavoastră este cea mai bună, atunci nu înțeleg de ce Pante Limon nu a comunicat imediat biroului Doi, ceea ce descoperise. Normal, așa ar fi trebuit să procedeze. Sublocotinentul popazoră se triumfător. Păi tocmai aici e buba. De cine e informat imediat? Pe ce îndrept? Intenționat? Nu. Părerea mea este că bestia de hitlerist i-a făcut de petrecanie înainte ca bietul Pantelimon să poată lua legătura cu biroul 2. Cam greu de presupus, ule. De ce? Pentru că nu văd ce l-a împiedicat să se ducă la biroul 2 imediat ce ai intrat în posesia acelei informații. Imediat. Depinde de ce înțelegi dumneata prin imediat. Dacă vrei să faci un lucru și amâni pe a doua zi, înseamnă că nu l-ai făcut imediat. Nu l-ai făcut imediat nici dacă ai lăsat să treacă o oră. Dar dacă îți propui să-l faci peste un sfert de oră, să zicem, asta nu poate să însemne că l-ai făcut imediat? Depinde de urgența lucrului. De multe ori, chiar un minut poate să însemne prea târziu. Ai dreptat. Și după părerea mea, cazul bietului Pantelimon constituie un asemenea exemplu. Totuși, eu rămân la părerea mea că Pantelimon nu a avut timp să comunice biroului doi ceea ce știe. Gândește-te puțin. Cel care l-a omorât a riscat. Nu era nici locul și nici timpul cel mai potrivit ca să le împuște. Totuși a riscat. De ce? Nu cumva pentru că nu mai avea timp să aștepte, pentru că trebuia să scape de Pantelimon înainte de a fi prea târziu. Îmi pare că șoferul a fost împușcat în timp ce încerca să repare motorul, nu? Întocmai... Dar era oare mai importantă treaba asta decât să comunice biroul lui Doi ceea ce știa? Vezi dacă nu cunoști psihologia șoferilor? Sunt convins că Pantelimon, furios că motorul lui făcuse figură, s-a ambiționat să-l pună în stare de funcționare înainte de orice. O chestie de ambiție profesională, dragul meu. Dacă înțeleg bine... Dumneavoastră presupuneți că Pantelimon a descoperit ceea ce o fi descoperit abia în timpul deplasării. În sfârșit văd că ai înțeles. Ula din nou fu să recunoască că ipoteza sublăcotenentului popazul devenea din ce în ce mai interesantă și își făgădui să reflecteze asupra ei mai târziu. Dar acum el venise pentru altceva. Spuneți-mi, Pantelimon era un bun meseriaș? Printre cei mai buni. Atunci cum vă explicați că n-a putut să repare Pana și a trebuit să fie remorcat? Sublocotenentul Popazul zâmbi îngăduitor. Dragul meu, într-o anumită privință, mătoarele se aseamănă cu oamenii. Au toane. Asta nu poate fi o explicație. Sublocotenentul Popazul se mulțumie să ridice din umeri fără să răspundă. Cel puțin se știe în ce a constat Pana, Insistă ule. Tocmai de aceea ți-am spus mai adinea ori că motoarele au ca și oamenii toane. Închipeți. a doua zi, șoferul care a luat în primire dubă a putut porni motorul imediat. Funcționa no. perfect. E sigur? Absolut sigur. Nu pentru prima dată se întâmplă asemenea lucruri. Pare însă toare surprins. Surprins? Da. Încep să cred că ați avut dreptate atunci când ați afirmat că și motoarele pot fi capricioase, nu numai oamenii. Poți să râzi cât vrei, dar ăsta e adevărul. Dar acum, haideți să mai vorbim și despre altceva. Dându-și seama că mai multe de atât nu va mai putea scoate de la el, o le acceptă. Desigur, Discutarea situația de pe front, făcură pronosticul asupra duratei războiului. Apoi ulea se pregăti de plecare. Îmi pare rău, dar trebuie să plec. Tare mi-e teamă că domnul căpitan meu are să se Să Sub blocotenentul, papazul conduse până la poartă. Băi treci pe la mine când ai timp. Vezi ce viață duc aici. nu fac altceva decât să mă răzbăiesc de dimineață până seara cu șoferii mei. N-am cu cine schimbă o vorbă. M-am abrutizat, firăl al dragului să fii. I-am bate mai repede pe turbații ăștia. Aventura Capitanului Ulea Despărțindu-se de sublocotenentul Popazu, Ulea a pornit grebit spre postul de comandă. Străbătuse aproape jumătate din drum când observă, venind pe una din ulițele laterale, spre strada principală, pe femeia de Adineauri. Fără să se gândească prea mult, o coti într-acolo ca să iasă în întâmpinare. Pentru a nu lăsa însă impresia că o făcuse din alins, începu să privească în dreapta și în stânga numerele caselor, ca și când ar fi fost în căutarea unei adrese. La rândul ei, femeia zărindu grăbi pasul. Când el ajunse, presupunând că el nu-i cunoaște limba, îi se adresă însățind cuvintele de gesturi pe care se stradui să fie cât mai elocvente. Pe cine cauți, soldatule? Ula, încrețindu și fruntea mirare, de parcă abia în clipa aceea ar fi zărit-o, răspunse. Nu ți se pare, drăguțo, că ești puțin tel cam curioasă? Femeia părut contrariată, dar nu de răspuns, ci de faptul că ei se vorbește îngurește. Ei, drăția draculei, aș spuse el, se pare că nu se aștepta să primească un răspuns în limba ei maternă. Nu cumva am înșelat și femeiușca asta urmărește de fapt doar o aventură. Contrariat la rândul său, se pregătește să bată în retragere. Femeia însă, revenindu-și din surprindere, se apropie și mai mult de el, gata parcă să-i împungă pieptul cu sânii ei, dârzi și ispititori. Privindu-și strângărește, îi spuse. Mă rog, și de ce te ții așa de fudul? Dacă te-am întrebat, e numai pentru că vreau să te ajut. Așa poate că ai să găsești mai curând ceea ce cauți Drăguță din partea dimitare, Nu cred însă că mă poți ajuta Caut, cum se spune pe la noi, acul în carul cu fân Caut o anumită fată frumoasă Cum însă nu știu nici cum o cheamă și nici unde stă Și cum în satul ăsta mare toate fetele sunt frumoase Ca să-i dau de urmă e tot așa de greu pe cât ar fi dacă m-aș pune să caut un ac într-un car cu fân Femeia râsă înveselită. Și fata pe care o cauți e mai frumoasă ca mine?" Ulea se dă de un pas înapoi, parcă pentru a o supune un examen. Vrei o răspunsințe?" întrebă el, după ce o cercetă câteva clipe din cap în picioare. Desigur, e mai frumoasă ca Dumnezeu. Râsul femeii sună bagiocoritor. Minți!" Nu există o femeie mai frumoasă ca mine în satul ăsta. Întreabă pe oricare și are să-ți spună același lucru. E, dar parcă eu nu știu că ai spus asta numai ca să mă necăjești. Ești un mare mincinos, soldatule. Ba nu te-a mințit deloc, protestă el. Femeia între îmbufnată. Să zicem că e mai frumos, dar te-ai plăcut. O placi mai mult decât pe mine? Ea îmi place mai mult. Dar pe Catușca nu placi place deloc? Ca să-ți pot răspunde, ar trebui să văd mai întâi. cine e Catușca asta? Eu. și îi zbucne în râs. De, știu și eu, n-aș putea spune că nu. Ești frumoasă, Catușca, și cred că e vai și amar de bărbatul care începe să te îndrăgească. Catușca răsă din nou. De data asta râsul părea că pornește din adâncurile tulburătoare ale feminității ei. De ce spui, vai șamar, un bărbat pe care îl plac nu mă uite niciodată Tocmai de aceea, cred că bărbații chiar și atunci când trec numai pe lângă tine Ar trebui să-și facă cruce și să spună în gând tatăl nostru Mie unul a și început să-mi fie frică Ei, că fricos mai ești, soldatule era acum atât de aproape de el încât îi simți pe obraj răsuflarea fierbinte și, în mirosul trupului ei de femeie tânără. Numai când e vorba de femei frumoase ca tine, Katushka. Katushka l-a apucat de un astură de la veston și începu să le răsucească. Hai, de nu mai fi așa de fricos, că n-am să te mănânc. Apoi cu voce înceată și tărăgănată. Îmi place mult, soldatule. Nu prea se cunoaște după ochi trăguță. Replica însă o păstră numai pentru sine. În schimb, mângâindu-a pe brațul gol și pietros, întrebă cu prefăcută neîncredere. Să fie adevărat, Catușca? Te mai îndoiești? Atunci de ce crezi că de patru zile îți tot dau tercoale? Îți jur că mi-ai plăcut de prima dată. Tu însă parcă nici nu mă vedeai. Mare ciudă mi-a fost pe tine zău așa. Dar acum, când s-a întâmplat ce mi-am dorit, nu te mai las celelalte." Și luându-i brațul, își lepi fruntea de umărul lui. Nu ți teme că s-ar putea să te vadă cineva și să-i spune bărbatului tău?" Întrebă el. N-am bărbat." Răspunsul veni prompt și neașteptat de astru. Surprins, insistă. Nu ești maritată? Am fost." Și? Ai divorțat?" Nu." A dispărut în Rusia. Asta nu înseamnă că a și murit. Ca mâine se termină războiul și se întoarce acasă. Așa s-a întâmplat și în celelalte război. Alma nu se va reîntoarce. Îmi spune mie inima. Doar până se întoarce? Dacă e vorba numai de atât, nu cred să fi rămas bărbat în sat căruia să nu-i fi sucit capul. Catușca își țuguie buzele a dispreț. Bărbații din sat. Dar n-au mai rămas decât moșnecii și copiii. Toți aceia în stare să parte o armă au fost luați de hortiști. Și apoi nu e totul ca cineva să parte pantaloni. Trebuie să-mi și pleacă. Vă să zică, trebuie să cred că mă place? Atunci, pentru ce-și mai fi alergat după tine, măi, soldat prost? Bine, Catușca. Dacă spui tu, te cred. Atunci ai să vii pe la mine să mă vezi? Când? Păi, de seară Am să te aștept în poartă. Ai să vii, nu-i așa? Și fără să mai aștepte răspunsul, au pornit spre șosea. Ulea se lua după ea. Pleci fără să-mi spui unde stai? Nu am plecat. Vreau numai să-ți arăt pe unde s-o iei. Când a ajuns să relaxeze, a să explice: Uite, vezi casa aceea cu acoperișul de sigle? Puțin mai departe, la dreapta, se face o uliță. Merg pe ea și ultima casă, tot pe mâna dreaptă, e casa mea. N-ai să uiți, nu așa? Nici o grijă. Așteaptă-mă neapărat. Astăzi am plecat. Acum e ora prânzului și eu încă n-am pregătit nimic de mâncare pentru tată. Taicăte-o stă cu tine, cu mine, dar să n-ai nicio grijă. Se culcă odată cu găinile și apoi tata nu mă ține de rău. Vai să zică? Ne-am înțeles. Te așteptă de seara pe la ora nouă. Vezi să nu întârzi că mă supăr. Privii dreapta și în stânga și nezarind pe nimeni, se saltă în vârful picioarelor și îl sărută. Pe urmă plecă în fugă. Noaptea era întunecoasă și rece, luna încă nu răsărise, pe șosea treceau într-una căruțe cu muniții. Scărțitul roților neunse se auzea în noapte ca un vaiat prelung și monoton. Ulea mergea fără grabă pe partea liberă a șoselei. Mai avea destul timp. Presentimentul unei primești iminente care aș stăpânise toată ziua, nu numai că nu l părăsise, ci din potrivă, se accentuase. Din acest motiv, își luasă unele măsuri de prevedere. În primul rând, își procura să un pistol. În cazul când Katushka îi întinsese o cursă, mai de folos i-ar putea fi pistolul decât armă. Cea de a doua măsură fusese să recunoască terenul. Folosise în acest scop un procedeu destul de original și cu rezultate foarte aproximative. Satul acela mare, înspirat pe amele părți ale șoselei, avea o prea frumoasă biserică în stil gotic care data din secolul al XVIII-lea. Clopotnița se afla în turnul cel mare și ajungeai la ea numai după ce urcai în spirală câteva sute de trepte. Parohul, prea bătrân pentru a-l însoții până în vârful turnului, nu în schimb să-i dea câteva îndrumări cu privire la obiectivele asupra cărora merita să-și îndrepte atenția, atunci când înaintea ochilor avea să-i se desfășoare largul peisaj. Cum însă nu pentru a admira frumusețile în naturii se hotărăse să urce până în vârful turnului, primul lucru pe care îl făcu Ulea atunci când ajunse sus, fu să caute casa Catușcăi. O găsi nu însă fără oarecare greutate. Era o casă sărăcăcioasă cu pereții coșcoviți, ultima de pe uliță. Ulița cobora în pantă și se termina chiar în malul unei râpe care înconjura satul pe la sud-est. De la coșmelia aceea la râpă nu erau distanțe mai mare de 5-6 metri și ajungeai la ea coborând prin spatele casei. O scară de lemn căreia îi lipsea până și -o obișnuită palustrată. Boșdeuca era așezată într-o asemenea poziție încât de acolo, din turn, putea fi văzută atât din față cât și din spate. O gradă aproprezisă era pustie și golașă, nici tu poartă, nici tu graști, nici tu coteți pentru porc. Doar o fântână curată și, ceva mai departe, o căpiță de paie, după culoare, paie vechi, pe jumătate putrezite. După toate aparențele, casa era nelocuită. Părea de necrezut ca frumoasa Catușca să locuiască într-o asemenea coșmălie. Și totuși, acolo îi deduse ea întâlnirii. Deși văzuse tot ceea ce merita să fie văzut, ule se încăpățâna să rămână în turn, în speranță că poate o zări pe Catușca ieșind în ogradă, gradă, după cine știe ce trebur gospodărește. Dar, cu toate că întârzie din adins în turn o jumătate de oră, nici ea și nici altcineva nu se arătă prin ograda gradă Coborâ cu la fermă că e pe punctul de a se angaja într-o aventură plină de riscuri. Totuși, nu era deloc dispus să renunțe. În definitiv, dacă femeia îi intințese o cursă, era puțin probabil că o făcuse cu scopul pur și simplu de a-i Probabil că urmărea altceva, spre pildă, să-i smulgă unele informații. Dar, în acest caz, pornind de la Catușca, oare n-ar putea ajunge la agentul hitlerist? Cum de se întâmplase că, dintre toți, tocmai pe el îl plăcuse Catoșca. În orice caz, indiferent de motivul pentru care îi întinsese eventuala cursă, cei care stăteau în spatele femeii urmăreau să obțină ceva de la el. E, să vedem ce. Dar, ca o ultimă măsură de prevedere, seara, înainte de a pleca, îi propuse lui Adrian Tomescu o mică plimbare. Adriane, am o întâlnire cu o femeie faină. Mi se pare că are bărbat și încă unul gelos nevoie mare. Uite ce te rog, dacă într-o oră nu mă reîntorc, anunță-l pe capitanul Gheorgheu de la biroul 2. Măi Mihai, de ce nu te în Într-o zi ai sopați. Nu mai face și tu moral. Mi-e de ajuns praftura pe care mi-a tras-o azi de dimineață Smeu. Ba, sfac, fac, măi Mihai, fiindcă e păcat de tine." Ce vrei, fiecare om are câte o meteahnă. Da, dar meteahnă asta ta mă necăjește tare rău. Mă faci să-mi fie ciudă de tine. De ce, Adriane? De ce? Păi fără meteahnă asta, ai fi un om și jumătate. Și pe linie politică, mai omule, ce mai treaba ai putea face? Am aizbengu eu puțin și mă fac băiat de treabă, n-ai greș. Acum haide să-ți explic unde am întâlnire și explică detailat unde și cum se putea ajunge la casă unde îi dăduse întâlnire frumoasa catușca. Totuși, succes, mai muieraticule! Luat ar naiba! Euro la despărțire, Tomescu! Mulțumesc! Nici în cuvântă celorlalți! Nu era nevoie să-ți mai răcești gura de poman. După ce se despărțire, câteva minute, olea uită că avea o destinație precisă. Se gândea la Tomescu, la părerile acestuia despre el. El ar fi știut Tomescu că el era comunist, că trecuse prin închisori. Din gândurile acestea îl smurze un huruit, mai întâi nebușit, apoi din ce în ce mai puternic. Și pe măsură ce zgomotul se apropia, sub picioarele sale șoseaua a început să vibreze. Curând la o cotitură cu apariția primul tank sovietic, după el altul, apoi altul și altul. O coloană întreagă de tanguri uriașe, cu țevile lungi, îndreptate în direcția frontului, în direcția unde hoardele hitleriste, bătute, decimate, neucite de nenumăratele lovituri pe care le primiseră, se încăpățânau să continue un război, a cărui soartă fuseze pe cetruite vizibil încă de la Stalingrad și cotul Donului. Mergând pe marginea șoselei, Ulea privea tankurile care treceau pe lângă el cu admirație și nestabilită bucurie. Astea până la Berlin nu se mai opresc. Așa cum îi făgăduise, Catușca îl aștepta în parte. Când ful lângă ea, se lipinde el șoptindu-i. Credeam că noi să mai vii. Dacă ai ști cu câtă nerăbdare te-am așteptat, soldațule. Sper că n-am întârziat. Ei răspuns ulea tot în șoaptă, strângând-o în brațe. Nu știu, te aștept doar jumătate de oră. Timpul a trecut îngrozitor de încet. Hai de repede în casă." Îl de braț zorindu-l. Casa scufundată în întuneric, abia se zărea în noaptea neagră, peste care stăpânea o liniște parcă de sfârșit de lume. E întuneric la tine." Am cam umflat ferestrele." Ce? Ai uitat că suntem în război?" Nu cumva ți-e frică." N-ai avea teamă că nu mănânc cu oameni." își de el. Proaste, de ce să-mi fie frică? Mai curând, ție ar trebui să-ți fie. Că atunci, ca chicătie, abia auzit. Mie nu-mi e frică. Sunt o femeie curajoasă, soldatule. Și voinică. M-aș încumeta să mai iau la trântă cu tine. Fugi de aici că te lauzi. Nu văz că ești o găgălițe de femeie? Tocmai atâta cât să cap în buzunarul meu. Bine, bine. Vom vedea, soldatele care din noi se laudă. Catușca apăsă pe clanță ușor, căscând ușa numai puțin. Dinăuntru răzbi odără de lumină. Poftim! Intră! Cu mâna dreaptă în buzunarul în care ținea pistolul, ulea împinsă ușa cu piciorul și intra într-un fel de tinde. Catușca îl urmă. Închise ușa, o încuie și cheia o în buzunarul rochii. Ațiași rochie de dimineață. A încuiat ușa? Se teamă să nu dea vreunii iubit de-al peste noi, o părsiflă, ca ea să creadă că nu acordă niciun fel de importanță acestui amanunt. În realitate, era îngrijorat. În cazul când a atrasese într-o cursă, principala cale de retragere îi fusese tăiată de la început. Dacă aveam un iubit, nu te alegeam pe tine. Unul îmi ajunge. Dar poftim, intră. Îl îndemne, arătându-i ușa, numai puțin atât deschisă, pe unde răzbea. Derea de lumină. Cum trecu pragul, uleași de du seama că picase în capcană. În odaia în care intre mai erau doi bărbați. Unul stătea pe pat, celălalt pe un scaun, chiar lângă ușă. Cel de pe pat era un bărbat în jurul vârstei de 40 de ani, cu părul roșu și cu o mustață specific ungurească. Stătea picior peste picior cu ambele mâini vârâte în buzunarele pantalonului bufand și pufăia dintr-o lulea. Era încălțat cu cisme galbene, cu carâmbul scurt. Celălalt nu părea să aibă mai multe de 22 de ani. Era, de asemenea, încălțat cu cisme, numai că ale lui erau negre și foarte uzate. Avea pantaloni de culoare cenușie din stofă groasă, țesută în casă. Cu toate că noda era cald, omul pârta o pelerină încheiată la gât cu o copcă mare de alamă. Purtătorul pelerinii era sașiu. Deși niciunul din ei nu arăta ca ascunde gânduri tușmanoase, Ulea nu-și făcu niciun fel de iluzi în privința intențiilor celor doi indivizi. Dar conștiința primejdiei iminente, ca de obicei în loc să-l facă să-și piardă capul din potrivă, îl ajută să-și regăsească sângele rece. Era aceasta una din însușirile sale cele mai de preț. Cu cât primejdia era mai mare, cu atât devenea mai calm cu atât mintea sa începea să lucreze mai intens. Afectând surprindere, exclamă cu prefăcută naivitate. Catușca, nu mi-ai spus că ai musafiri? Catușca îl lua de braț și îl duse în fața roșcatului. Dar nu sunt musafiri, dragul meu. Dumnealui e tatăl meu, iar tânărul de colo e fratele meu. Ulea, ținându-o de braț pe Catușca, întinse mâna mai întâi roșcatului, apoi sașiului. Aceștia, vădiți surprinși de purtarea lui, se cunoștea cât de colo că nu se așteptau la o asemenea desfășurare a lucrurilor, fără nevoiți să-i o strângă fără niciun fel de entuziasm. Mai ales sașiul păr indignat că trebuie să facă acest lucru, pentru că imediat după aceea e într-un acces violent de tose. Mai târziu, Ulea avea să-și dea seama că sașiul era zgăduit aproape la fiecare cinci minute de accese violente de tose. În timp ce tușea, Pelerina îi se desfăcu puțin la piept și, cu toate că se grăbise și la copere, Ula a avut timp să zărească țeava unui automat, instinctiv privi la celălalt la rășcat. Acesta continua să ține mâinile în buzunare. Ula fu aproape sigur că mâna în a rășcatului se odihnea pe patul unui revolver. Abia acum îi se dezvălui cât de mare era primeștia în care se afla. Amândoi erau înarmați, Amundei puteau să-ți tragă în orice clipă. Mai ales sașiului îi era ușor să facă, fără ca măcar să scoată de sub pelerin. Era suficient să îndrepte țeava în direcția lui și să apese pe trăgați. Într-o clipă s-ar fi prăbușit ceruit de gluanțe. Atunci, c ca atunci, ca ca să-i îndlatură bănuielele, îi șopti la oreche. Te rog să nu fii supărat. Am să-ți explic mai târziu. De altfel, au să plece îndată și încercă să-și desprinde brațul din încreștarea lui. Dar Ula continua să o ține strâns de braț. Își dădea seama că atâta timp cât o avea lângă el, ea constituia oarecum un fel de pavăză, cei doi ezitând să tragă din teamă ca nu cumva gluanțele din greșeală să nimerească pe ea. De altfel, de adevărat, intenții ale celor doi vorbeau și ochilor. Îl priveau plin de ură, în special Sașeul. Acesta, din când în când, s uita întrebător la Roșcat, așteptând parcă de la el un cuvânt de ordine. Ula a avut dintr-o intuiția că primieștia va fi de neînlăturat dacă Roșcatul va începe să vorbească. Trebuie să câștig timp și mai ales trebuie să-i fac să creadă că nu-mi dau seama de primeștea care mă paște. Altfel, sunt pierdut, își spuse fără să-și piardă o clipă sângele rece. Început să râdă, afectând o veselină tângă. Asculte, Catușca, n-ai putea face eror să deu o sticlă cu vin? M-aș fi simți onorat să ciocnesc un pahar de vin cu tatăl și fratele tău și du la buzunarul vestonului, gata să scoată bani. Catușca, cu gândurile în altă parte, abia catacdichsii să si răspund. La ora asta? Și apoi, după câte știu, în tot satul nu mai există un strop de vin. Păcat. Dar aș mai avea poftă de un pahar cu vin de tocai. N-am băut în viața mea, dar am auzit că nu există în toată Europa un vin mai bun. E adevărat? Deși întrebarea îi fusese atresată, Catușca nu-i răspunse. În schimb, încercă din nou să-și elibereze brațul. Și fiindcă nici de data asta nu i izbăti, îl srefulgeră cu o privire înveninată de ură. El, continuă să simuleze că nu-și dă seama de primejdie, adăugă... Am auzit vorbindu-se atâta de vinul ăsta încât aș da orice nu mai să-l pot gusta. Voi, mai gheari, aveți o mulțime de lucruri cu care vă puteți mândri. Am multă admirație pentru voi și de aceea m-am străduit să vă învăț limba. Numai după ce o înveți, îți dai seama de frumusețea ei. Știi că, că nu mă așteptam să ai un de tânăr. Al meu e bătrân și bolnav de podagră. Nu știu dacă am să mai apuc să-l văd în viață. N-a mai primit de multe vești de la el. Mi-e teamă să nu-i se fi întâmplat ceva. Vorbea, vorbea, sorcându-și creierii în căutarea unei soluții care să-l scape din capcana în care căzuse. O cale de retragere îi fusese tăiată. Uja pe care intrase și pe care catușca o încuiase. Totuși mai exista o posibilitate de salvare. Uja din spatele casei care dădea spre răpă. Dacă n-ar fi studiat din turnul bisericii topografia casei, n-ar fi știut de existența acestei a doua ieșiri și acum s-ar fi considerat cu desăvârșire pierdut. Așa, șanse mai avea. Șanse? Ca să poată fugi pe acolo, în primul rând, trebuia să ajungă până la cealaltă ușă a odei, situată între Sașu și roșcat. Să o deschide, să străbată probabil un culoar, să ajungă în balconaș să coboare treptele și să se mistuiască apoi în răpă. Numai un nebun ar putea spera în reușita unei asemenea acțiuni și apoi chiar dacă prin absurd a izbute să ajungă până la cealaltă ușă, ce siguranță avea că nu va găsi încuiată. Catușca fără îndoială a avut să se grijă să-i și calea aceea de retragere. Hotărât, era prins ca într-o capcană. Nu exista nicio șansă de scăpare. Cu toate acestea, își spuse... Trebuie să încerc chiar imposibilul. Nu pot aștepta cu brațele încrucișate până când bandițește se vor hotărâ să mă trimite pe lumea celălalt. Între ușa aceea și pat era un scrin fumuriu, vechi și roși de cari. Pe scrin se afla lampa cu petrol care lumina încăperea, iar pe perete deasupra scrinului o oglină dreptunghiulară atât de veche încât porțiuni mari din ea deveniseră opace. În rama oglinței se aflau prinse câteva fotografii îngălbenite de vreme și pătate de moște. Fotografiile acelea îi sugerară un gând salvator, unul din acele gânduri nebunește de temerare, care nu-ți vine în minte decât atunci când te afli într-o mare primejdie și când orice altă cale de scăpare nu mai există. Cătășca, vrei să-mi... Nu apucăm să-și termine gândul pentru că rășcatul se răsti la el. Stai jos odată. Prefăcându-se că nu a sezizat tâlcul adevărat al acestei porunci, o a răspuns. Îndată, n-am decât să plec atât de repede. Abia am venit. strângând o ceva mai tare de braț pe Catușca, își preciză intenție. Vrei, Catușca, să-mi explici și mie cine sunt domnii și doamnele din fotografii acele. Și la braț cu Catușca au pornit curajos în direcția scrinului. Nu erau mai multe de cinci pași până acolo. Când ajunsă, tâmplele îi era umede, fruntea îmbrobonată de sudare. Cele câteva clipe îi se paruseră o veșnicie. Și de data asta, calculul se dovede bun. o pe ca să-l însoțească și, în așa fel ca să-i fie pavăză, cei doi nu îndrăznire să tragă de teamă să nu greșească țintă. În apa tulburei a oglinzii, îi văzu pe amândoi frământându-se, schimbând între ei priviri întrebătoare. Ula, desprins din Rama oglinzii, o fotografie veche, îngelbenită și prost executată. Fotografia în o femeie tânără și frumoasă, îmbrăcată în costum național. Ia spunem spune ține Cine femeia asta frumoasă? Bunica, răspuns ea fără să se uite la fotografii. Nu mai spune. Frumasă, foarte frumoasă femeie. Și în gând. Nu trebuie să mă pripesc. Sașiul s-a întors cu fața în coace și umflătura aceea în pălerină ce poate să însemne altceva decât că mă ațintește cu țeava automatului. Trebuie să le adorm mă, neîncrederea. Trebuie să fac să creadă că sunt un idiot, că nu-mi dau seama de primește și că nu mă interesează altceva decât fotografiile astea păcite. Apoi tare. Cătușca, tu îi semen grozav. Cu singura deosebire că ești mai frumoasă ca ea. Da, de unde? Protestă Catușca, vag măgulită de compliment. Îi semen, Catușca, ascultă-mă -mi pe mine. Fruntea, ochii, bărbie. Ceea ce te deosebește pe tine e altceva. Tu ești mult mai distinsă. Parcă ai fi o față de grof. Pe când bunica ta se cunoaște ca a fost țărancă. Zici că nu-i semeni? Uită-te la ochi Privește-te apoi în oglindă și spune dacă nu sunt ai Haide, nu fi caragios și mai ales atât de idiot. Răspunsul sună plictisit, dar el insistă. Nu înțeleg cum nu-ți poți da seama de asemănare. E să vedem ce părere are tatăl tău. Poftim, domnule. Privește fotografia și spune dacă ochii catuși că nu sunt leiți ochii bunicii sale și o întinse fotografia peste omerii catușcăi. Roșcatul, luând voluntar fotografia, o privi fără interes, apoi se adresă cu o voce care suna de altfel calmă. Lasă prostile. Catușcă, vin încoați. În clipa aceea, sașiul fu cuprins de un nou acces de tuse. Tușa cavernos, cu barbian piept, cu spatele cocărșat. Umerii se cutremurau spasmotic văzându l în apele oglinței cum se chinuie prada accesului violent de duse, deci inofensiv pentru câteva clipe, iar pe celălalt, privind plictisit fotografia, ula se hotără brusc. Mătură fulgerător cu cotul lampa de pe screen, care încă înainte de a ajunge jos se stinse. O îmbrânci cu brutalitate pe catușca peste roșcat, apoi, dintr-un salt, fula O deschise și fugi în direcția unde presupunea că trebuie să fie cealaltă ușă pe unde putea ajunge până la răpă. Dacă e încuiată, sunt pierdut. Spre norocul său nu era încuiată. Ajuns în balcon în clipa când câteva gloanțe de automat trecură deasupra capului său. Coborâ treptele în goană, mai mult răstogorindu-se pe ele și început să alerge spre răpă. Se credea că a și salvat când automatul sașiului a început din nou să răpăie. Noaptea era însă atât de întunecoasă încât urmăritorul tragea la întâmplare. Nu mai avea de străbătut o distanță mai mare de 2 metri, când un glonț îl lovi în număr. Continuă însă să alerge și în clipa următoare se lăsă să alunece pe malul aproape abrupt, asemenea copiilor când își dau drumul pe tobogan. Ajungând cu bine în fundul râpei, fără să se vațăme, temându se că va fi urmărit, o rup să la fugă pe firul râpei, dar nu înspre inima satului, ci în direcția inversă. Cei doi bandiți, fugind de-a lungul malului în direcția opusă, trăgeau unul cu automatul, celălalt cu pistolul. Urmărirea nu dură mult. Catușca le domoli repede zelul, amintindu-le că împușcăturile îi puneau pe ei în primești. După ce, la sfatul Catușcai, urmăritorii săi se făcură nevăzuți, Ulau a pornit și el spre postul de comandă, mergând câteva timp pe firul răpei. Din cauza ploilor, pământul devenise măcirlos, înaintea greu. Umărul începea să-l doară, iar brațul stâng nu și-l mai simțea. Îl cuprindea în și era teamă că va leșine. Totuși, nu leșină. Când ajuns la comandament, era la capătul puterilor. Intră de-a dreptul în biroul capitanului Gheorghiu. Acolo s-a aflat și Tomescu. Întrucât trecuse mai mult de o oră de când se a de ulie, venise să-l vestească pe capitan. Ce s-a întâmplat, domnule? Ești rănit?" Fiind de față, Tomescu, capitanul Gheorgheu din adins vorbise aspră, răstit. Domnule capitan, am să vă povestesc mai târziu. Deocamdată vă rog, chemați-l de comandantul companiei de poliții." Se prăbuși pe un scaun, făcând sforțări supraomenești să nu leșine. L-am și chemat ca să-l să de să caute." Apoi către Tomescu. Mulțumesc, Tomescule, te poți duce." Acum când ne-am rămas singuri, povestește, domnule, ce ți s-a întâmplat." Domnule capitan, am avut o aventură sentimentală care s-a sfârșit prost. Detalii nu vă pot da, pentru că dintr-o clipă înaltă s-ar putea să intre pe ușa la cotenentul tâmplar. Ordonați-vă, rog, să se închide toate ieșirile din sat. Nimeni să nu aibă voie să intre, dar mai ales să părăsească satul. Asta ca o primă măsură. De asemenea, va trebui să dispuneți de în fiecare casă. Trebuie să găsim și să arestăm neapărat doi bărbați și o femeie, ale căror semnealmentele voi da locotenentului templar. Deși e puțin probabil că vom izbuti, cred că au avut o timpul să părăsească satul, totuși va trebui să încercăm. Bine, voi da ordinului templar. Îmi dau seama că nu mi-e cere să iau asemenea măsuri dacă nu ar fi vorba de un lucru grav. Abia după plecarea locotenentului Tâmplaru și după ce medicul ei o care, fără a fi primejdioasă, era totuși destul de serioasă, ula a putut să pe îndelete șefului biroului doi tot ceea ce îi se întâmplase. Vă să zic că dumneata, crezi că ai fost atrasă în cursă ca să fii ucis?" întreba acesta după ce Ulea sfârșit de povestit. Pare absurd, dar mi-e greu să cred altfel." Atunci, de ce n-au făcut-o imediat? Și eu mi-am pus această întrebare. Există o explicație simplă, dar foarte plauzibilă. Aceea că n-au avut timpul necesar. Am impresia că tocmai atitudinea mea de veritabil tâmpit i-a derutat. Le-a răsturnat planul. Nu ar fi exclus ca tocmai vorbăria și aparenta ignorare totală a primeștii în care mă aflam să fi derutat. Și apoi, mai trebuie avut în vedere un lucru important. În definitiv, cât timp a trecut din clipa în care am pășit pragul casei și până când am izbătit să fug? Cel mult 10-15 minute. Mult? Nu prea, dacă pe de o parte ține seama că i-am zăpăcit cu vorbăria mea. Iar pe de altă, că am avut bună inspirație să o țin pe catuși ca tot timpul lângă mine, ca să-mi servească drept scut împotriva automatului sașiului.